які тримались поміж козаками бундючно, чванливо, пихато. Кричевського поважали за справедливість, чесність і непідкупність, запрошували на різні свята, на родини чи похорони, найчастіше ж на весілля. І хоч усе там відбувалось за православними звичаями, він, католик, не почував себе незручно, поводився серед іновірців, Гречно і толерантно. Сина Хмельницького сам возив до попа, тримав його перед купілью. На прибуття депутатів від козацької старшини Кричевський очевидно чекав. Щойно Вишняк, Бурляй і Токайчук зайшли до покою, як полковник підвівся з крісла і пішов їм назустріч, приязно усміхаючись, заговорив перший. Знаю, що привело вас, шановне товариство, до мене. Тим краще, пане полковнику, тож не будемо зволікати, а зразу і поговоримо про діло. Почав розмову Вишняк. Крачувський запросив прибулих сідати. Поставив перед ними пуделко з дохмяним турецьким тютюном. Сам став супроти них. Отже, слухаю вас. Промовив увічливо. «Ми прийшли, пане полковнику, дізнатися», – стримуючи обурення, заговорив Кіндрат Бурляй, – «за яким правом узято під варту сотника Хмельницького?» Кречевський відповів не відразу. «Я знав, що ви це спитаєте», – мовив поважно. «Та як могло бути інакше?» Пан Хмельницький – надто знана людина, і не тільки у полку, по всій Україні, по всій Речі Посполитій, щоб його арешт міг пройти непоміченим. Франція знає пана Хмельницького, докинуто Кайчук, Туреччина, Крим, чи маленько світу, як бачите. Не заперечую, панове, не заперечую, тому й кажу. Затримка сотника, чим би вона не була викликана, не могла не породити певного осуду. — Осуду? — очі бурляє, мало не вискочили з орбіт. — Обурення! Весь полк обурений з цього свавілля! Або прикрого непорозуміння, — пом'якшив закид бурляє Вишняк. — Ваша правда... Згодився Кричевський, обертаючись до Вишняка. Це таке справді непорозуміння. І я, шановне товариство, сам стурбований ним не менше, ніж ви. Але я не міг вчинити інакше. Коли посланець Коронного Хорунжго прийшов і сказав, що треба, мовляв, затримати пана Хмельницького, я прямо відповів йому, що не бачу для цього ніяких підстав. Тоді він заявив, що це розказ пана Польського, погоджений з паном Шемберком. Ну, самі розумієте, я, полковник, призначений польськими властями, не міг не виконати такого розказу. — У чому ж звинувачується пан Хмельницький? — не підвищуючи голосу, запитав Вишняк. — На це запитання я не можу відповісти, — зніяковив Кричавський. «Як то не можете?» – знову скипів Бурляй. Таємниця яка ще що?» «Не можу, бо не знаю, панове». Ще більше ніяковів полковник. «Чи не дивина?» – вигукнув Токайчук. «Хто ж тоді знає?» «Дивуйтесь, не дивуйтеся, мені таки справді невідомі причини затримки пана Хмельницького. Наказано затримати і все». «Тоді, пане полковнику...» Розважно заговорив Вишняк, у вас нічим не зв'язані руки. Та й у пана Хмельницького теж. Коли б він очинив небезпечний злочин, вам би, гадаю, сказали, що це за злочин. А так, просто трапилось якесь непорозуміння, можливо, хтось звів на сотника наклеп. — Пан Коронний Хорунджи зразу не розібрався, що ти до чого, і попросив вас затримати Хмельницького, але він, напевно, не врахував, якого розголосу набере ця затримка, як вплине вона на козаків. — Ви ж, пане полковнику, знаєте, що невдоволення серед козацтва зростає день у день, що стримувати козаків стає дедалі важче. Зараз вони стривожені, як ніколи. Ви лишень погляньте, скільки зібралось їх біля вашої господи. Це бочка з Порохом, пане полковнику, перебив вишняка бурляй. — Досить однієї іскри, продовжив далі вишняк, і цей порох враз спалахне, вибухне рокош. Що ви? замахав руками полковник, що дивився у цей час у вікно. Рокош то наша погибель, панове. Згадайте тридцяті роки, скільки старшини загинуло безневинно. Одні од рук ребелізантів, другий – під час погамування. Козаки, пане полковнику, зауважив, ніби між іншим вишняк, добре розуміють, хто винен і хто не винен. Даремно нікого не звинуватять. Однак ми повинні, ми мусимо не допустити козачого виступу. Маємо. «Угамувати людей!» – не Кричевський. «Ми теж такої думки, пане полковнику!» – підтримав його Лишняк. «Виступові треба запобігти!» «Але як?» «Вихід один! Звільнити Хмельницького!» – твердо промовив Бурляй. Кричинський все ще лагався. «Але ж розказ, панове, ви могли б звільнити сотника на поруки!» Підказав йому вишняк. А ми ручаємось за нього, пане полковнику. Кричевський підійшов до розп'яття, задумався. В кімнаті панувала напружена тиша. Лише чутно було, як важко дише бурляй та злегка постукає носаком об підлогу вишняк. Кричевський нарешті повернувся до присутніх. Я.